Дивуюся я, радіючись цієї несподіваної зустрічі. «А ви?» – питає з-під стелі, бо головою з розкочманеним чубом сягає таки до стелі. «Я в гостях у своєї подруги, у Фаїни». «А Фаїна також запросила і мене в гості», – відповідає Фернандель. «Ви хоч познайомтеся нарешті?» – втручається господиня. «Та начебто вже знайомі», – кажу я. «Знайомі?» Дивується Фернандель, і його щелепасте обличчя видовжується. «А хіба ви не приходили до мене в книгарню?» – відповідаю. «Адресу книгарні вам дала Фаїна Яківна». «Ах, так!» – згадує Фернандель, оговтуючись. «А значить, ви помітили мене в книгарні?» «О, не помітила. Якби не помітила, то навряд дала б вам дитячі книжки на цілих п'ять карбованців. Ай справді». Навіть збиралися навідатися наступного дня? І не навідався? Так і ні. Значить, обманув, даруйте. І справді знайомі. Знайомі. Я вже не кажу про те, що Фаїна Яківна дала вам номери мого домашнього телефону і службового. Без моєї згоди. Якщо не вірите мені, загляньте до свого записника». Раптом Фернандель вибухає сміхом, його грубе, кутасте обличчя дихає радістю, яку він щедро дарує мені, фаїні яківні, глубам за вікнами, сонцю в небі. Розумію, що троянди, які лежать на підвіконні, принесено Фернанделем. Скоро вони опиняться в темному іберійському глечику, а глечик на столі посеред кімнати, без жодного слова, недбалими артистичними рухами. Фернандель дістає з позатого портфеля пляшку шампанську, баночку червоної ікри, якусь баликову рибу. Фаїна Яківна до такого мальовничого натюрморту додає свої маски, і ці маски досить суттєві: помідори, сир, якась ядучо-зелена грузинська трава на блюдечку, свіжі фрукти. І з дивовижною легкістю стіл обставлено за кілька хвилин. Та що тут дивуватися? Коли Фаїна Яківна у своїй стихії бесіда точиться про все і ні про що. Фернандель розповідає одну за одною якісь курйозні історії, що трапилися з ним, що його знайомими. Ці історії справді невигадані, навдивовижно абсурдні. Ми регочемо, наче троє дорослих дітей. Так, троє дорослих дітей, до яких несподівано повернулося дитинство. Оте омалневе відчуття. Коли все, що попереду, коли все, що не звідане, коли все, що обіцянка. Розповідаючи свої анекдотичні оказії, Фернандель добродушно і тонко кпинить із Фаїни Яківни. Зовсім необразливо глузує, не би вона якимось чином причетна до тих приправлених гострим перчиком претимбенцій. Фаїна Яківна запально Посміюються у відповідь, наче й не заперечуючи проти своєї незрозумілої причетності до курйозів. Я починаю думати, що сьогоднішня їхня зустріч далеко не перша в цій затишно обставленій однокімнатній квартирі. «А хто ви такий?» – зрештою вдається запитати. «Ваш сучасник» – не бариться з відповіддю Фернандель. «Я працюю у книготорговельній мережі, а ви…» У мене щойно закінчився польовий сезон, і я радий, що повернуся до Києва. Іноді в експедиції так засумуєш за Києвом, вити хочеться. Ну, признайся, що ти археолог, озивається Фаїна Яківна, закохано дивлячись на Фернанделя. Я мимохідь фіксую оте її мало неприятельське звертання. Так, я археолог, покликання доля. Живу в трьох часових плащинах, одній сьогоднішньому, одній вчорашньому, думаючи про завтрашній день. Кому дано роздвоєність душі, а мені розтроєність, три виміри. Які три виміри? жартує Фаїна Яківна. Ти ж безрозмірний. Може й справді. Лукаво муружиться Фернандель, то на господиню, то на мене, і в лукавому прижмурі Чарівлива багатозначність його єства, якому, можливо, замало навіть безрозмірності. П'ємо шампанське, йому бутерброди з ікрою, сир видається неймовірно смачним, ядучо зелена грузинська трава збуджує апетит.